Ziburuko ikastola marinela ausuko eremu batean kokatua da orain, xe egon metrokajatuko lujetan. Bimilata malauean, Ziburuko ausapesak kamporatu situen alokatze kontratua bukatu zenean, xe askak irureun mile euroko eremua erosi behizan zuen orduan. Hori ekola ikastola garatzen ari da, eldudan ikastortean lehen maila idikiko dute. Gaur egun amazazpi aur dira eta eldudan ortean nogeita abizanen dira, hori lortzeko eragilea initzen sustengoa ukandu ziburuko ikastolak, eta denak ziren larun batuntan, kaskarotenearen estrenian, izan ikastolen elkarteko zuzendaria, edo eta egnaniko erokbitaldeko kideak. Laidean muzika zuzendariak bide luze eta zaila izan dela itortu du. Bero enten du bihotzean egia da, momentu zailak izan dira baina momentu biziki politak bizi izan ditugu beste alde batetik gurasoak ikusita hasiera batean ez dakitzen bat familia ginen joan den urtean 10 familiares ez ginen uste dut beraz gauza txiki bat zen ikastola txiki bat zen eta hartu du proportxo bat guk ez ginuena pentsatzen ustedu jendea identifikatua sentitu sentitu dela gurekin ikusi utela ba, gaur egun ez dela normala euskara eta ikastola batola atakatua izatea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 Gipulu hau zapeza ere horzen, ikastolak gomita egin baitzion, gutxi mintzatu da, alta bere janen arabera, ikastolak erriko etxea, eskertu beharko luke ere. Nuz finanzom pa mal, nuz avon finanzat pa mal pala xa du terren, emet, bokut xoz et puis la direction de l'Icastola pour cette raison m'a invité E on parla en basque au collège parce que je suis je pense l'un des principaux acteurs de la construction de ce collège à Cibou. Silviana Lodiputatua Gertuda Eler Ciboulduko i Kastolako gurasoai eta euskarari bere sustengu osoa ekartzen